маю дістатися іншого берега інакше ми лишимося обоє на різних берегах її розповідь додавала чогось настільки мені незнайомого немов би я побував в іншій країні на іншому континенті а може і планеті декілька разів я ловив себе на думці що вона розповідає неправду Навіщось дурить мене?» Я хотів припинити навалу жорстоких слів і не міг. Вони вже вгризлися в мою душу назавше, розумів я, готові зовсім її розшматувати. І в якусь мить я збагнув, що прагну забути щойно почути і зрозумів, що вже ніколи не зможу цього зробити. Мене почало волокти за собою кожне слово, що наче борона зачіпляло гострими зубцями камінці моїх думок, доки їх не лишилося жодної. А я, не мов би, став частинкою цієї просякнутої то болем, то сумом, то гіркотою, то жорстокою, майже жорстокою іронією розповіді. Розповіді чи сповіді, а втім-то був швидше розтягнути у часі болісний зойк, який довго виривався назовні, поки нарешті не зміг вирватися, щоб ударитися об мої груди і мій мозок. Так я дізнався, що вона рано почала усвідомлювати себе потворою. Не заперечуйте, Георгію, це саме так. Вже у восьмому класі вона остаточно зрозуміла, що її ніколи ніхто не покохає, що вона – бридка кульгава качка. Кожен новий рік її дорослішання підтверджував це. Саме так підтверджував. Бідні її батьки. Вони назвали колись доньку Глорію дали красиве іноземне ім'я. Вже дорослою вона довідалася, що воно означає на латині. Глорія – значить слава. А ще раніше батько розповідав, він любив про це розповідати, як не хотіли реєструвати в Захсі те не наше ім'я і як він мусив купити аж дві пляшки коньяку. Так от, Георгію, я це усвідомлювала, не треба пестити мої пальці. Зараз у вас відпаде охота до цього. Минали роки. Я закінчила школу, вступила до університету. Там закохалася в одного хлопця, свого однокурсника – і зазнала пекельної муки, себто була брутально зневаженою. А згодом мене відштовхнули остаточно. Я повернулася додому, вчитися разом з ним було нестерпно. І тоді зрозуміла, однієї темної, схожої на теперішню осінньої ночі, що мені належить робити. Ти бачив нашого сусіда, отого пуза того Петра. Бридкий тип, а вже ж. Він був перший, кому я віддалася. У німого Максимка є старший брат, теж німий. Там вся сім'я німа. Він був другим. Потім був і Максимко. Але то вже потім. Не закривай мені рота, Георгію. Я все одно розповім. І вона розповіла про те, як зустріла його. Його. Його ім'я не має значення. Він зрозумів суть її по собачому відданого прохального погляду. Він запропонував стати його коханкою, таємною коханкою. Вона приходитиме в чужий дім за його сигналом, а весь інший час удаватимуть, що незнайомі, бо він місцевий. А вже ж, він виявився садистом. Тепер їх двоє, він і його брат. А третя – її Глорії мати. А четвертий – батько. Бо якось вона їм розповіла, куди ходить на всю ніч, час від часу. І після повернення вони теж б'ють її. Мусять бити дочку. Хвойду, брудну, прости господи. А вже. Ж. От і все, Георгію. Я піду, сказала Глорія. Я лежав наче мертвий. Я й був мертвим, але тільки доти, доки вона не підвелася і не вийшла з кімнати. Я встиг кинутися і постукати у вікно, мимо якого вона проходила. Глорія спинилася. Вона стояла під вікном так довго, що мені здалося, вона перетворилася на крижаний стовп. Все ж Глорія вернулася. Ледве вона зайшла, я погасив світло, пішов їй назустріч, боячись розминутися. — Спасибі! — прошептала вона. — Ніч. Густа темрява. Я дослухаюся до дихання Глорії. Тихенько встаю і, похапцем одягнувшись, виходжу на двір, бо тиша, яку порушує ледь чутне дихання, до якого треба дослухатися,